Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə əşrafilənbiyyəyi və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə alə və əsəhəbihə acməin Rabb-i şirah ləsadr-i və yəssir ləmr-i və hlul-uqdatan min lisani yabqahu qawli Həmə bax Məhtərəm müsəlman qardaşlarım Həbələhəm əzrə Allahın Allah salamıyla Samimi gazdan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 Bu dərslər cəhənnəm və cənnət barəsində olacaqdır. Özünüz görəcəksiniz ki, həqiqətən imanınız necə artıracaq inşallah. Cəhənnəm barəsində birinci söhbət etmək istəyirəm. Nə bunu, yani cəhənnəm mövzusunu önətək üçün? Ki, əvvəlcə qorxatınız sonra etə sizdə ümid yaransın və ümid olsun ki ümidlə yaşayarsınız cənnət üçün cənnət Allahdan istəyərək yaşayarsınız və İslamı yaşayarsınız cəhənnəm barəsində ilk qeyd edəcəyim məsələ olan, olan mələklər cəhənnəmdə olan mələklər O dəmək onlara orada əzab etməkdir. Əksinə onlar orada Allahın əmri ilə qınaşşarlara əzab etməkdir. Zəhənnəmdə olan mələşkər barəsində Kuca Allah Təhrim Suresi 6-cı ayada deyir ki Ey iman yəfərələr özünüzü və əhli əyalığınızı Doğmaqrabanızı Ərvadı şağınızı Atanınızı zəhənnəm odundan qurtarın, çəkindirin. Nədir o zəhənnəm odur? Bakudun, nəzələk əkinci Onun yanacağı insanlar olacaq və daşlar. Əleyhə mələyqətun qilavun şiddətun ləyə asxın allahə məhə məraxun və yafalun əməyyə mərum. Orada mələklər olacaq ki, çox zəhirli, şiddətli həzab əziyyət verən mələklər, Ve onlar da Allah'ın ömrilerini <gülüyor> yerine getirecekler ve ona asıl olmayacak. Başka ayet onların sahip arasında Allah kala diyor ki Aleyhettis Adâşen Sehennem'de 19 melek olacak. O demek değil ki 19'dan artık melek olmayacak. Neyse ki Allah'ın 99 adı var. O demek değil ki 99'dan artık adı yoktur. 99 adı bize mi alın? 19 mələk bizim üçün Allah tərəfindən imtihan olaraq bildirilmişdir. bu imtihana da müsiliklər, şafirlər bu imtihandan yaxşı getə bilmənlər. Onlar fikirləşdilər, zənn etdilər ki, 19 mələkə qalib gəlib cənnətə gedər. Alıcır, bir mələk üçün də şəriyyəti İranda məhd edirlər. Onlar ilə zənn edilər. Allah bunu məh, imtihan üçün dəyirmişdir. Deyir ki, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا اِذَّتَهُمْ اِلَّا فِكْفَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرْهُمْ azab dilən yalnız melekəler olacaq ve onların da edədini saymaq, 19 olmasınaq. Sizin üçün, yani e, kabirler üçün, imtihan olaraq teyni. 19 mələk. Bu fitnə idi. Onlar da bu fitnəyə uydular. İlə sənifdilər ki, 19 mələkdir və bunlara bütün kafirlər yığılıb, qalib gələdirlər. Bundan başqa, cəhənnəmin ağasının da adı bizə məlumdur. Təməli, cəhənnəmin həqiqi ağası Allahdır. Sakin onun əmirlərini icra etdərək. Cəhənnəmin ağası təyin olunmuş mələk Məlikdir. Zəhənnəmin ağasıdır. Kur'an-ı Kerimdə iki var. Birində deyilir ki, وَقَالَ الَّذِينَ فِي الْمُنَارِ فِي خَذَمَةِ جَهَنَّمَ دُعُوا رَبَّكُمْ يُخَفْفِ فَا اِنَّ يَوْمًا مِنَ الْعَذَامِ Zəhənnəmdə olanlar, Zəhənnəmin ağasına deyirlər ki, Rabbimizə bizim əzabımızı bir acı ümumliləşdirsin. Bir gün et olmasa, əzabımızı ümumliləşdirsin. Başqa ayət edəyir وَنَادُوا hey, يَا مَالِكُ لِيَقْدَ عَلَيْنَا رَبُّ مُكَ Malik, Rabbimize dua yani ediyen Rabbimizden istəşi, biz məhv edin. Bize bilmirlərə zaman. Ona görədən məhv olmalı. Hətta Nebəh Suresinin əkhirində dəqət edəcəyiz. Şafir nedir orda? İyələyken ikun tuturada, çarşınma turfaq O, tortaq olmağa arzu edir Amma məlik tavalında nə deyir? Qalə innəkum məkihun. Siz burada qalacaq. Əbədi və belə əzası edirsiniz. İkinci məsələ, çəhənnəmin harada yerləşməsi məsələsidir. Bir qism alimlər deyir ki, yövdə yerləşir, bir qism alimlər deyir yerdə yerləşir. Əhsər alimlər deyir ki, şey Allah bir harada yerləşir. Bu, sonunlu rey, ən düzgün reyindir belə onunla bizim xəbərimiz yoxdur. Cəhənnəmin əzəmətli olmasına aid Qurancarımdə də çəhəyət edənlər var. Bu dəlillərdən biri Qaf surəsinin 30 ayədir. Allah Subhanahu taala deyir: "Yevme naqulu Bugünkü biz cəhənnəmə deyəcəyik. Artıq sənin daxili kafirlərlə, müşriklərlə doldurmu, səhəndən cavab danışır. Deyir ki, yenə var. O qədər əzəmətli, o qədər böyüdür ki, nə qədər ora kafir müşriklə da yenə deyəcək ki, yenə varmı? Onun əzəmətli olmasına işarə edir. Həmsinin səhiq <coughs> Kostimdə, Ebu Hüreyy radiyalarından gələn rəvayətdə, Peygamber s.ə.v. Sal bir gün bir cürültu səs eşidir. Sabirlərdir, bilirsiniz bu nədir? Sabirlərdir, yox. Allah da rəsulu bilir. Ve bu, böyük bir qaşdır. 70 il cəhənnəmin dibinə düşürdü. Bu gün ora çatdı. 70 il. Bu da cəhənnəmin çox əzəmətli olmasına işarədir. Həmsinin kiyamət günü mələklərin cəhənnəmi gətirməsi. Kiyamət günü cəhənnəm gətirildikdə buna ayə dəlalət -dəl edir və ciyəd-i o menzimiz cəhənnəm. O gün cəhənnəm gətiriləcək. Fəcr Suresi 23-cü ayət. Cəhənnəm gətirildiyi zaman onun 70, dəne, ey, 70 min dənə tutacaq olacaq. Bu tutacaqlar nədən olacaq Allah bilir. Zəncir, yid, ne olacaq Allah 70.000 tutacaq olacaq. Hər tutacaqından 70.000 mələk tutacaq. Yenə bu da zəhənnəmin çox böyük əzəmətli olmasına işarə Bundan başqa Peyğambar s.ə.ləm başqa səhiyyət istəyir ki, ay və dinəş zəhənnəmdə olacaq. O boy dəzəmətli məxluqlar, o boy dəzəmətli məxluq zəhənnəmdə olacaq. Bu da zəllildir ki, cəhənnəm çox büyüyü olacaq. Həmçinin başqa rəvayətlər gələcəkdir ki, cəhənnəmdə insanın bir dişi hud dağı boyda olacaq. Özü görünə boyda olacaq. Və nə qədər insanlar o boyda insanlar orada olacaq, bunlar da zəllildir ki, cəhənnəm əddindən artıq, qəni Allahın yaratdığı boyda əzəmətli olacaq. Sonra cəhənnəmin mərtəbələri barəsdir. Nəzər ki, cənnətin dərəcələri var. Həmçinin cəhənnəmin də dərəcələri və bəziləri zəraqdır. Dərək, yəni aşağıya olan istiqamətdə ki, mərtəbələr. Zəraqət deyilir. Rağün hər ikisi bu anda bari dolub. Zəraqət də gəlir, dərəcətkən. Tir inəl münafiqīn fi d-dâki l-asfali min n ən aşağı dərəcə, yəni ki, mərtəbələr oğuzlar. Ən aşağı Başqa bir ayədə deyir ki: "Molekulun onların hər birinin söz əməlinə müvafiq uyğun dərəcələrdə yerləşdiriləcəklər cəhənnəmin dərəcələrində." Baqın. Bəzi salah halləri nizah kəs. Ki cəhənnəm 7 dərəcədən ibarətdir. 1-ci dərəcədir, lafiyə lafiyincilə əzab. O tək Allahını, o tək Allahımızı qəbul edənlər, lakin günah edənlər olacaq. 2-ci dərəcə, 2-ci mərtəbədə yahudilər, 3-cü mərtəbədə nəsraniələr, 4-cü mərtəbədə səhabilər, bu müşriklərdir. 5-ci mərtəbədə necrufilər, 6-cı mərtəbədə Ərəblərdən olan müşriklər və 7-ci mərtəbədə münəfiqlər apaşarma. Həcm bu izah əsaslı olan zəif icazətdir, bəlkə də batıl izahdır. Çünki heç bir əsas yoxdur. Ey baləmini bu cür izah etməyə əsas yoxdur. Allah bilir onları hansı dərəcəyə, hansı mərtəbəyə salacaq. Və bəziləri də, bəziləri də deyir ki, birinci dərəcə Lüzey adlanmış, ikinci Hotam, üçüncü birinci Cəhənnəm, ikinci Lüzey, üçüncü Hotam, dördüncü Saib, beşinci Saqar, altıncı Cəhənnəm, yeddinci Havye. Bu hər birin əsası özləri izah edib və bu cür izahdan çəkinmək lazımdır. Səhih odur ki, bu adların hər biri cəhənnəmə verilib, cəhənnəm bu adlarla adlanır, umumən, cəhənnəmin özü. Və dərəcələrdə də Allah qalı istədiyi kimi onları yerləşdirəcək. Cəhənnəminin qapı qapıları barəsində, yəni bu mövzuya gəlincə, cəhənnəmin 7 qapısı var. Bu 7 qapı Quran-ı kərimdə təsdiqini tapıb, 43-cü 44 44-cü ayələrdə Necm surəsi 43 44-cü ayələrdə Allah Subhanahu taala deyir: "Va onların hamısını görüş yerı olacaq. Yəni orada onlar toplanacaqlar. "La hasebata buad". Onun cehnnəmin 7 qapısı olacaq. "Li Hər birinin öz yeri olacaq qapıdan girmək üçün. Bir dəfə sizə danışmışam. O, əhvalatı ki, bir nəfər kişi istəmir ki, qızı olsun. Artıq altı qızı olur, istəmir ki, yedinci olsun. Arvadına deyir ki, yedinci qız olsa evə qayıtma. Biz bilirik ki, Peyğəmbə s.ə.vələmin hədisləri var ki, bir qız uşağı, iki qız uşağı, üç qız uşağı döyüdüb, başa çatdırarsa, necə lazımdır? O, cəhənnəmdən onu qoruyar. Cəhənnəmdən onun arasında pərdi olar. Səbəb olar ki, zəhənnəmə daxil olmasın. Hə, bu şəxs arvadını həkimin yanına yola salır, ötürür, sonra oturub gözləyir. Ki, nəticə nə olacaq? Yatır. Xudu da görür ki, qəamətdir. Yətirirlər bunu zəhənnəmə atmaq. Birinci qapısı, ikinci qapısı, üçüncü Hər qapıda onun bir qızı dayanır. Deyir, yox, mən bu raxmaram. Sən məni büyüdüb, bu şəkət 7-ci qapı boşdur. 7-ci o itəliyib içəri salında oyanır. Oyanan kimdir Allah, bir dedisi də qız olsun. Bu bir hikmətdir, sözsüz ki, bu demək deyil ki, olana qədər gərək uşaqlı olsun. Bu, o demək deyil, Allah nə verir? Allah taala Quranda deyir, kimisinə qız, kimisinə oğlan, kimisinə qız və oğlan, kimisinə sonsuz edirik. O sonsuzlar, Əgər müəmmündürlərsə, bu o demək deyir ki, cəhənnənin qapıları olağa sunaqsaq olacaq. Bu, bir hikmət idi. Yadınıza saldım. Deməli, bir maraqlı hədistə, Həb-Hurir radiyalanondan rəvaət olunan hədistə, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Ramazan gəldikdə cənnətin qapıları asılır, cəhənnənin qapıları bağlanır. Və şeytanların əl-qolu da bağlanır, zəndirlənir. Baxın, Ramazan ayında şeytanların əlqulu bağlanmış olan bir ayda əgər siz günah edirsinizsə, ən azı avaralarla oturub durursunuz, onların bu cahil sözlətlərinə qulaq asırsınız, ən çoxu da siqadir çəkirsiniz, içki itirsiniz, zina edirsinizsə əgər, yadınızdan çıxarmayın ki, buna yürə siz cavab veririniz. Allah da deyə bilər ki, utanmırdınız. Başqa ayda deyək ki, şeytanların əl idi, sizi yoldan çıxarırdı. Bəs bu ayda bu cahillərdən əl çəkmədiyiz, bu günahlardan əl çəkmədiyiz, bu pis verdişlərinizdən əl çəkmədiniz, onda nə cavab verirəcəsiniz? Deyəcəksiniz ki, ya nəfsimiz zəif idi, imanımız zəif Allah-ı Allah sənə deyəcək ki, mən heç kəsi nəfsinin yüzü satmadığı bir şeyi yükləmirəm. 2 Peygamber'e verdiği imtihanı, belanı adi insanlara vermir. E, onlara ona o imtihanı gönderir. Bilir ki, onlar o imtihanı səbir edecek, dözecek. O imtihanla çıxacaq. Ama bize laf az, yüngül. imtihan gönderir. Ona da çoxu döze bilmir. Çoxu döze bilmir. Elə bilir ki, etdiyə əməl yaxşıdır. Lakin, diyamət günü der ki, deyir ki, o gün O boş boş vaxtlar mı boş boş adamlarla sərf etməsidir. Çünki o, o zaman gec olacaq. Biz inşallah o elməhli, o iman sahibləri vaxtının hamısını demək olar ki, ibadətə sərf edənlər yuxarı dərəcələrdən baxıb onlara küləndə və ya Onlara baxdıqda deyək, onlar də, aşağı və aşağı dərəcələrdən yuxarı baxacaqlar və bizə kibt edəcəklər.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 yanacağı barəsindədir. Və yax dedim ki, cənnəmin yanacağı insanlar olacaq. Xüsusən də birinci yanacaq alimlər, şəhidlər və o səxavətli insanlar olacaq. Bu çox belə qəribə məsələdir ki, necə alim cənnəmə ilk patlayan insanlardandır. Şəhid, səxavətli. Niyə? Ona görə ki, alim elmi, ona alim desinlər deyə görədik. Şəhid Ona qəhrəman desinlər deyə vuruşub şeydir o, qəhrəman olub və o səxalətli insan ona bu adı versinlər deyə ki, necə səxalətli insan ne, desinlər deyə Allah yolunda xərcləyir. İxlas olmayıb, bu dünyada istəyib ki, ona bu adı verilsin, o adı verilib, qəamət günü isə onların heç bir payı olmayacaq. Və ikinci, daşlar barəsində ki, cəhənnəmin yanacağı daşlar olacaq, bəzi sahabilər İbn-Nəbbas olmaqla, Sayrə təxabilər, Abla il-Məsud deyirlər ki, bu daş kibritdir. Bizim gördüyümüz o kibritdir. Lakin müəllif deyir, Allah bilir. Həqiqəti onların dediyində də əqiqət var. Müəllifin dediyində dəqiqət də var ki, Allah bilir. Hansı daşlar olasıdır. Cəhabət öz başından heç təsir verməz, qiyamət, e, qeyb bağlı olan bir şeyi söz başından heç vaxt təsir verməz. Təsir veribsə, yəqin ki, o Peygamber s.ə.v. işdir. Cəhənnəndə olan o əzəbəziyyətdə uxtəliyik çorulacaq. Onların, birinci bu dedik ki, yan yanacaq, yanacağa çevriləcəklər, həmən o kafirlər, müşriklər və ya pis i ilə, qoxu ilə vəla zəvrilici, və ya düstü ilə, və ya şiddətli soyuqla, isti ilə. Başqa müxtəlif zəvr vəziyyətlər olacaq. Həç kəs də deyə bilməz ki, "Eybi yox, biraz dözərəm, sonra gedərəm cənnətə." Bir saniyə, bir an dözmək orada, o dözməyin misalını Peyğəmbər sallallahu əleyhi hədisdə izah edib. Bu təxmini zətdir. Hissi şəkildə heç kəs izah edə bilməz. Mən, mənəvi şəkildə izah edib ki, Dünyada ən gözəl yaşayan şəxs kef içində yaşayan şəxsi gətirəcəklər. Bir dəfə cəninətə salıb çıxaran kimi deyəcək ki, dünyada heç bir kef görmədim. Unudacaq bütün kefləri. Təsəvvürbə gətirir. Saunaya girir, kef eləyir qızla, səhzələ baş verir, çıxır. Unudur, qızı da unudur. Hətta kəlini qoyub qaçan da olur. Nə biləyim, özünü də unudur. Lüt, fikir vermir ki, cəmat ona baxır. Heç cənaat da b bu şeyləri unudursa, o cür dəhşətdə nələr olacaq? Nələri unudacaqlar? Fikir ver. Heç olmasın ki, hey, bir oq, biraz gözərəm zəhənnəmdə, əzabəziyyət təkib edərəm zənnətə. Altıncı məsələ, zəhənnəmin istisinin çox şiddətli olması. Zəhənnəmin istisi barəsində Quranda çox ayələr var ki, zəhənnəmin istisi doğrudan da şiddətli olacaq. Lakin Peyğəmbər s.v. Təxmini izah edib Yenə, hissi izah etkəs onu Təxmini izah ki, bu dünyadakı olan oddan Yetmiş dəfə daha istidir Daha şiddətlidir Zəhənnəm odur Yetmiş dəfə Və Allah s.a.v Müşriklərə isteyza edərək Müşrik və kafirlərə İsteyza edərək deyir ki Fəzugu fələn nəzidəkum illə azəbə Dadın bu azabı Biz sizə əzabdan başqa heç bir şey artırmayacaq. Düşünürsünüz? Onların ya, yalnız günü-gündən əzabları artacaq. Heç bir şey azalmayacaq. Cəhənnəmin danışması barəsində bayaq ayağa gətirdim ki, cəhənnəm danışacaq, deyəcək ki, yenə var mı? Bu da dəlildir ki, cəhənnəm danışacaq. Və bu da dəlildir ki, lazım deyil ki, İnsan olsun və o danışsın Məxlubu da Allah danışdıra bilər Və cəhənnəm buna misaldır Quran-ı kərimdə atıq aydın Əgər məxlub Bizim ağlımıza Yəni bizim ağlımızın qəbul etmədiyi danış, Onun danışmağını Bizim ağlımızın qəbul etmədiyi Bir məxlub danışa bilirsə Bu Allahın danışmağını inkar edənlər Düşünmürlərmi ki Əgər o məxlub danışırsa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 qılıb-qurtardıqdan sonra dedi ki, mən cənnəti gördüm və orada bir meyvənin dənəsi var idi ki, onu gətirsəydim sizə cənnətdən, dünyaya qaldıqca sizə bəs edərdi o. Məhzibir, dünya qaldıqca, yəni yə ki, qıyamətə qədər yesəydiniz, sizə bəs edərdi, qutarmazdı. Keyfiyyəti məlum deyil, ancaq mənazı məlumdir ki, onun bərəkəti Allah tərəfindən əbədi qoyulub. Cənnətdə hər bir şey əbədidir. Hep zamanda onun dərəkədi tükənməyəcək. Həmçini cəhənnəm mənə göstərindir. Və bu vaxta qədər o cür mənzə, mənzərə mən görməmişdim. O cür dəhvətli mənzərə mən görməmişəm. Və gördüm ki, cəhənnəmin əksər sakinləri qadınlardır.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 bir qadın, qadını gördüm zəhənnəmdə, əzab çəkirdi. Bu qadın ki, kişiyi evdə bağlayıb, ona əzgəbəziyyət verdi və o cür öldürdü. Acından suzluğunu öldürdü. Şiyi şey, öldürdüyünə görə zəhənnəmə getdi. İndi hər bir eyvana əziyyət verib öldürən zəhənnəmə düşmək ehtimalı var. Hər bir şəxs. Sonraki məsələ, Səhənnəmin dünyaya təsiri varmı? Bu da hədisdə üstəsdiqini tapıb Buxari provayət edir ki, bu Hureyri r.ədəliyyənin hədisini ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, səhənnəm şahid etdi Rəbbinə. Bu da danışmağına dəlildir. Səhənnəm Rəbbinə şahid etdi və dedi ki, ya Rəbb, mənim qaxilimdə olanları hamısı bir-birinə qarışıb. İzin ver, nəfəs alın. Bu, bizə çatdır. Allah bilir necədir, keyfiyyədir. Amma həqiqətən bu belədir. Və Peyğambar səhələm gör, necə gözəl izah edir. Deyir, Allah ona izin verdi ki, dəfə nəfəs almağa. Qışda və yayda. Lap soyuq hava onun qışda olan nəfəsidir. Lap istə olan havada onun yayda olan nəfəsidir. Nə zamanki görsəz ki, ən soyuq havadır il ərzində, o zəhənnəmin dışdaki nəfəsidir, ən isti havada yaydakı nəfəsidir. Bu düzdür, kimlərə əslə qəribə gəlsə də, iman sahiblərinə qəribə gəlmir. Zəhənnəmin əbədi olması barəsində onu inkişar edənlərin sayı çoxdur çoxları əb əbədiliyini, cəhənnəmin inkar edir. Və Quran-ı Kerim dəlillərlə doludur. Ki, cəhənnəm əbədi olacaq. Əbədi cəhənnəmdə qalacaqlar. Lakin, kimlərdir bunu inkar edəndir? Və nə deyirlər? Deməli, cəhmiyyələr bu firqə inkar edir, deyir ki, cəhənnəm əbədi deyil, fanidir. Həmsinin cənnətdə fanidir. Bunlar labdur. Hədbi keçib. Çünkü cəhənnəmlə cənnət fanidir. Və səbəs insanlar araqiyyib. İnsanlar da məhbuldür. Onların yaşayışının nə faydaşıq? Bunların dediyi batildir. İkinci, xəvaricilərlə mutezillər. Onlar deyir ki, cəhənnəm hər bir asi üçün əbədi olacaq. Hər bir asi üçün əbədi olacaq. Və heç təvhid əhli də oradan çıxmayacaq. Onlar da əksinə ifrat edir ki, hər kəs zəhənnəmə girən əbədi qalacaq oradan. Üçüncü, Yahudilərdir. Onlar deyir ki, zəhənnəmdə biz biraz, bir müddət qalır, sonra gedirəcəyik zənnətə. Görün, Allah sabaq ne deyir? Deyir və qalülən təməssənəl illə yəmə mədudən. Onlar dedilər ki, zəhənnəm odur, bizə bir neçə gün təsir edəcək. Qul ətəxəst minnallaha əhdən fələn yoxlif allaha əhdəhu. Əm təquluna allahi mələ tələmə. De siz Allahdan əhd almışsınız cəhənnəm sizə bir necə gün Allah verdiyə əhdə olmaz. Veribsə sizin dediyiniz kimi olacaq. Yoxsa siz bilmədiyiniz Allaha iftira atırsınız və sonra Allah təsbih edir onların ispərahtlığını deyir qələ mən kəsəbə səyyətən və əhətət bihə xatiyyətuhu bəhəxat fə əuləyikə əsəhəbun nərihüm fiyə xayqan kim ki, günah qazanıb və günahı onu əhət edib, onu bürüyüb bu şəxslər zəhənnəmə daxil olacaq və əbədi orada qaçılmır sonra ittihadiyyə məhzəbi onun da bahanesi, yəni başçısı İbn-i Arabidir İbn-i Arabiyyət-Tai kimlərki deyir ki Her şey bir şeyde ittihat olur. Her bir şey. Allah. Şehrinde de yazır ki, Donuz'un da içinde Allah var, İtin de içinde Allah var. Her şey bir şeyin içinde de ittihat olur. Birbirinin dağılında. Allah da her yerde de, her bir şeyin içinde. Donuz'un için dağılında Allah varsa, onun dediğine göre nezis'in içinde Allah var. Fikir verin. Hacer deyir ki, Onlar, siz indi dönü dön dinlən dönmüş terki əkillezə falar inkar edənlərdir. 5-ci Abu Huzeyl el-Alafi mu'təzillərdən olandır. Yenə ter ki insanlar bu cəhnnəmə düşənlər cəhnnəmdə o qədər qalacaqlar ki əşyaya seviriləcəklər və o əşyaya çevirildikdən sonra artıq cəhənnəm o onları onlara təsir etməyəcək. Bu da batil fikirdir. Quran vəsmin nəyə? Bu olan bir fikirdir. Bütün bu fikirlər Quran vəsmin ziddi. Ən doğru olan odur ki, cəhənnəmdə kafirlər, müşriklər əbədi olaraq qalacaq və əbədi cəza səkidirlər. Biz bilirik ki, kafirlər cəhənnəmdə əzaf səkidirlər. Lakin soruşa bilərlər sizdən ki, əsaslandırın. Ki, əsaslandıracaqlar. Əsas nə qədər istəsən Qurani-Kərimdə doludur. Bəqərə surəsi 39-cu ayə. "Əllazina kəferu və kəzəbū bi ayātinə və etdilər. Kafir oldular. Onların hamısını Cəhənnəmə daxil edəcəy və onlar orada əbədi qalacaqlar. <coughs> Dünən bir hadis Müslümin rəvayətidir. Həbul Said-i Xudri rəvayətidir. Dəyir ki, <gülüyor> ölüm, kiyamət günü qod şəkilində kətiriləcək, sənət və cəhənnəmin arasında yerləşdiriləcək. Sonra sənət əhlinə sual görəcək. Tanıyırsanız bunu, hamısı qod şəkilində görürür.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 Əbədi qalın və o gündə necə gün olacaq? Peşmansılıq günü olacaq. Diyamətin adlarından biridir bu. Yevmül həsrə. <coughs> Əsrət, səkilən, peşmansılıq günü olacaq ki, kafirlər peşman olacaq ki, nəyə görə biz etmədiyimiz əməlləri dünyada ki, yaxşılıklar etmədik. <coughs> möminlər də o kəslər ki dünyada ikinə paralanıb ancaq namaz qılmaqla kifayətləniblər peşmanı qacalar ki, nəyə görür biz artıq savab etməyizcə artıq savab qazanmaq üçün yaxşılıklar etməm ki <coughs> və bu ayəni oxuyur Məriyyəm surəsi 39-cu zayə onları peşmancılıq günü ilə qorxud qıqqı dəyər əmru və gəfqətə, və və və və və və və və və və və və və və və və və və və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 Allah onlar barəsində deyir: "Ulaykə yadun əlennam." Onlar cəhnnəmə dəvət edirlər. Yaxşı, bu cəhnnəmə dəvət edən şəxslər kimlər? Özəfət <coughs> ibn el-Cəman radiyallahu anh. Deyir ki, Səhih hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən Xeyr-xalq işlər barəsində soruşurdu, mən isə şərb işlər barəsində soruşurdu ki, o işləri görməyin, ondan çəkinin, ondan uzaq olmaq. Öbür gün yenə Peygamber s.ə.və soruşdum, ya Rasulullah, biz İslamdan əvvəl şərb içində idik, yəni küfür, şirk içində Sonra Allah bizə xeyir verir. Yəni, İslam dinini göndərdi. Bu xeyirdən sonra şər olacaqmı? mı s.ə.v. deyir, bəli, olacaq. <coughs> Burada alimlər deyir, qəst olunur, Osmanın zamanında baş vermiş kitləmdir. Şər gəlir. gəlir. Deyir, bəs sonra xeyir olacaqmı? Deyir, bəli, olacaq. Lakin o xeyirdə ləkə olacaq. Nə demək yəni ondan sonra, bəli, xilafət yenə qarifə olunacaq. Amma firqələrə mənə gələcək, xavariclər, əliyə Allah beyanlər, yavaş-yavaş qədərlər və s. <coughs> ondan sonra yenə şər olacaq. Qəqəmbar Salı bəli, olacaq. O şər olduğu zaman zəhənnəmin qapılarında ora çağıranlar olacaq. Dayanacaqlar və insanlar ora çağıracaqlar. E, kimlərdə olar? Bahtilə qidəli, Allah istədiyi kimi izah edənlər, özlərindən firqələr yardanlar və s. Zəhənnəmə davət edən şəxslər. Fikir verin, bu, bizə aid. Deyir ki, Zeyf edir, Əgər mən o günü görsəm, nəydim? Və Allah, baxdur, haram -hara fikirəşir. E, o günə də gəlib satır, Zeyf edir, o günü fikirləşir ki, olsa nəydim? Neyir əgər o günü görsən, Bütün o firqələrdən uzaq ol. Bütün firqələrdən uzaq ol. Samahatla ol və imamına tabi ol. Samahat varsa, rəhbər də varsa, samahatla olsan, rəhbərə tabi olursan. Kaç salam? Peyğəmbər salı sələmin yerinə yetirmiş olursan. Samahat olmasa, rəhbər olmasa, nə idi? Zeyfət ibn-i Yəmənin bu sualı verdikdə Peyğəmbər salı deyir ki, onda Yenə bu firqələr namsını tərk et və tək özün ibadətini et. Allah'a ve Allah, Peyğəmbərinə itaəyət et və sən özün tək zaman hesabı uzanasın. Hakk üzərin uzanasın. Eməli, bununla Peyğəmbər s.ə.v demək istəyir ki, heç bir şey sizi haqq yolundan döndərməsin. Tək nəfrani ümmətinin arasında olsanız belə, mütferəsbərin arasında olsanız belə, Tək Allah və Peyğəmbərini yolludur. Hazarırsanızsa idrət edin. <coughs> Cəhennəmdə əzab əziyyət çəkən insanlar kimlər olacaq? Əsas, beyaq dedik ki, şirkədənlər və onların günahı büyüyü olacaq. Yəni, daha çox şiddətli olacaq. Allah s.ə. deyir, qalibbələ qad cəənə nəzirun təkəzzəbnə və qulnə mənə zələlləh min şeyin in əntum illə fiddələli kəbirin Onlar o etiraf edir, deyəcəklər ki, bəli, bizə Allahın əzabı ilə qorxudan Peyğəmbər gəldi, taçın biz onu yalantı saydılar. Dedik ki, Allah tərəfindən belə bir şey nazir olabilməz. Və həqiqətən, Allah sonra onlara deyir, siz qöyük, çox, qöyük zəlalətdə idiniz çok azmıştınız. İkinci bizim boynumuzda olan vacib əməlləri terk etmiş. Namaz kılmaqdır. Allah'a inanmaqdır. Və s. Vacib olan əməlləri farbı qayn. Her bir Müsləməna barizb olan əməlləri terk etmiş. Yine bu baharədə Kur'an'a Kur istinad edilen Allah təhələ deyir müəminlər o gün cəhənnəndə olanlara deyəcəklər, mən sələqə qurt hissəqaq. Sizin bu cəhənnə moduna salan nədir? Onlar deyəcəklər cavabında, qalu ləmnəku minəl musalli. Biz namaz qulanlardan deyildik. Və ləmnəku nutaymul miskin. Kasıbı da yedirdirməzdik. Hər ikisi məna bura daxil ola bilər. Zəkat verməzdik və yaxud baxallıq edib sələqə Ha, buna diqqətlə qulanasın. İsteyizə edənlərlə bərabər olub, biz də isteyizə edirdik. İsteyizə edənlərlə oturub dursanız, onların isteyizəsini inkar etməsəniz, siz də isteyizə edənsiniz və bu cəhənnəm əzabı sizi də gözləyir. Nə üçün Allah sağlar dir ki, o əhridənin cəhiliyini cəhillərdən üzr döndənir. Nəyə görə? Çünki sən onunla oturub, Onun dediklərinə göz yümsan, sussan, sən də onun kimisəndir. Birinci sənə qabir edək ki, sən onu inkar etməmsən və yaxud ən azı onu tərk edib gəlməmsən. Amma sən o isteyəzə edənlə oturub, dedikdə gülsən və yaxud sussan, həmən bu ayə sənə dair ediləcək. Sən də cəhənnəmə düşə bilərsən. Bunu yəqin bilir. Və qünnə nükəzzibu biyam iddin və dihamət gününü inkar edirdik təzrib edirdik, hətta fənalıq idi. Ölüm bizə yetişənə qədər. Ölüm gələnə də qədər, qədər bu halda oldular. Bu dəlildir ki, ölüm gəlməmişdən bir az əvvəl tövbə etsələr qəbul olar tövbəsi. Ölüm gəlmənə qədər bu halda olsalar cəhannamə düşəcəklər. <coughs> Həmçinin bu böyük əzalardan gənhə o kəslərə olacaq ki, onlar Quran oxumayib, hədis oxumayib deyiblər ki, Əlimimiz deyir, zən əlimindən ağıllısan, şeyhimdən ağıllısan, ə bilim ki, mən ağıllısan, özü Nə Qur'an, nə hədis, nə də sahabələrin izahını. Bunlar haqqında da Allah qala deyir ki, <gülüyor> وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّنَا أَتَعْنَا سَادَتَنَا وَقُبَرَاَنَا فَأَعْدَلُونَ سَبِيلٍ O gün onlar etiraf edib deyəcəklər ki, ey Rəbbimiz, biz öz aramızda olan alimlərimizə, böyülərimizə itaat etdik və onlar da bizi azdırdılar. Və sənə. Nəyə yur azırdı? Həmən şəxslər sənə desə idi ki, bu nəzistlik, götür, yiy, Ondan da pisini təklif elədi sənə sən onu götürdün. Desə edə sənə, bu qazdır, yanır. Sal ol, ora, yandır. Yandırardın. Deyəcək ki, başın xarab olur. Dəliz adam əlini salın oda. Ondan da zəhşətli o da aq. Fikirləşmə. Fikirləşin. Dərk edin nə edirsiniz. 4-cü nifaq. Allah Subhanahu onlara vəd edir. "Verəvad Allahu'l-munafiqeynə vel-munafiqat vel-kuffara cehannemə xalidən fiha." Allah münafiq qadınlara, kişilərə, kəfirlərə cehannəmə düşəcəklərini vəd edir. "Hiya hasbuhum və la'anəhumullah və lehum əzabun <coughs> Onların ora. Allah onlara ləhnət edir və onları böyük əzab vəziyyət, alçaldıcı əzab vəziyyət gözləyir. Həmçinin təkəbbürlük. Allah Tala buyurur ki: "Və ləzîna kəzzəbû bi-âyâtinâ və ki, ayələrimizi təqrüb etdilər və təkəbbürlüklətdilər bizə ibadat etməyi. Onları əbədi olaraq cəhənnəmə daxil edir. Başqa ayədə də deyir ki: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون dua edir. Şükür gətirmədi ki, gedin qəbrin vasitəsi gedin peyğəmbərin vasitəsi gedin nə bilim falan şeydin vasitəsi mənə dua edin. Demədi? Birbaşa mənə dua edin. Heç bir vasitə Demədik ki, gedin Peyğəmbərə dua edin, birbaşa mənə dua edin. <coughs> o kəslər ki, mənə dua etməyi, yəni birbaşa mənə dua etməyi təkədb ünlüklərinə sığışdırmırlar, zəhənnəmə zəlil, zəlil olaraq daxil edəcək. Onlar zəhənnəmə zəlil, alçaldılmış şəkildə daxil olacaqlar. Bu ayələri oxumurlar, görmürlər ki, Allah'a birbaşa dua etməyən, Cəhənnəmə düşmə ehtimalı 100%. Cəhənnəmdə kimlərin olacağı barədə heç kəs heç nə deyə bilməz. Yalnız əsaslandırır Quran və hədislə, demək olar ki, şeytan cəhənnəmdə işdi. Musa'nın zamanında olan Firon cəhənnəmdə işdi, çünki Firavun tet oldu. Mesir padşahlarının tet oldu. Və indi nə qədər Firavunlar çıxır, deyirlər bu həmən Firavundur, Musa vaxtında olan. Yalan, Allah bilir, o Firavonda yoxsa yox. Firavon, Musa'nın vaxtında olan Firavon, şəhəlləmlişdi. Həmsinin, Ebu və onun həyat yoldaşı, şəhəlləmlişdi. Lut və Nuh aleyhissalamın həyat yoldaşları, şəhəlləmlişdi. Və bir də ilk dəfə İbrahim aleyhissalamın bu hənif dinini dəyiştirən Amr ibn-i Amir-i Məkkə müşriklərindən olan Amr ibn-i Amirli Xuzayib, o da cəhənnəmlikdir. Onun haqqında Peyqəmbar s.ə.v. deyir ki, gördüm ki, cəhənnəmdə gedir və arasaqları da ardıcaq. Sürünə-sürünə gəlir. Bu, dini dəyişdiklər, dəyişdirdiyinə görə. Bunların hamısının əsaslar var. Və yaxud dediklərinin hamısının əsas var. Hud surəsi 98, Təhrim surəsi 10-cu ayə, Məsəb surəsi. Onları oxuya bilərsiniz. hamsinin enlərindən də cənnəmə düşənlər olacaq. Bu barədə artıq daha vaxt da sual vermişdiniz ki, cinlər cənnətdən cənnət olacaq. Bəli, olacaq. Cin surəsini oxusanız, bunu görərsiniz. Və həmsinin bundan başqa başqa surələr də var. Allah Subhanahu taala ki, "Və kub ki hum walghaun və cunud iblis -əcmağun. Onlar zəhənnəmə atılacaq, həmsinin, iblisin bütün kələftarları da zəhənnəmə atılacaq. İstər dinlərdən olsun, istər insanlardan. Zəhənnəmə atılacaqlar. Bəzi günahlarına görə zəhənnəmə düşən fatıqlar barəsində də danışaq ki, bəzi günahkarlar zəhənnəmə düşəcək düzdür. Əvvəlkilərdən fərqli olaraq əbədi olmayacaq, münafiqlər, kafirlər, müşriklər. Onlardan fərqli olaraq cəhennə... əbədi qalmayacaqlar cəhənnəndə, lakin cəhənnəmə düşəcəklər. Onlardan birincisi, 73 firqədən 72-sidir. Bu bayrada Peygamber s. vəd edib ki, biri cənnətə gedəcək, 72-sidir cəhənnəmə. Sonra cənnətə gedə bilər. Məyyən vaxtdan soruq. 73-cü firqə o bir firqə cənnətə gedən hansıdır deyəndə Gələmbar s.ə.v deyir ki, mənim və sahabələrimin yolu ilə gedən. <coughs> Düşünün, hər hansı bir şəxs dəsək, filan şeyx nə dedi mənim üçün qanundur, ancaq onun dediyini götürürəm. Həmin olun ki, cəhənnəmliyim. Bu nəinki hədis, hayə də təsdiq edir, Nisa suresi 115-cü ayə amma ishk ki resule min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayr sabil al-mu'minin wa lahum tawatta'a tawalla açıq qeydində dəlil gətirdikdən sonra onu ondan üz döndərib möminlərdən, yəni sahabelərdən qeyrisinin yolunu tutub gedərsə, sahabelərin yolu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolu olur. Yolu giderse, onu o yola yönəldərik. Hansı yola istəyir o yola yöneldirik. Sonra isə cəhənnəmə Ora necə də pis yerdir? İkinci Hökümlə Allahın hökümü ilə Höküm verməyənlər Allahın hökümü ilə Höküm verməyənlərə biz kafir demirik Pasi deyirik Və Cəhənnəmə düşəcəyini Ehtiqat edirik Sonra nə baxsa cəhənnəmə çıxacaqlar Peygamber sallı deyir ki Höküm verənlər Üç kisindir. İstir bu öküm verən qazı olsun məhkəmədə. İstir bu öküm verən ailədə ata olsun qardaşlar arasında hansısa bir nünsi öküm verən olsun. Fərqi yoxdur. O öküm verən şəxs, şəxslər üç kisindir. Birincisi, haqqı bilir, haqq tərəfləri olsun, düzgün öküm versin. Bu, cənnətliyidir. İkincisi, Haqqını bilib, ona bafildi, onu göyindirərək, hökum versin, haqqını taftalasın. O, cəhənnəmlikdir və <coughs> həmsinin elimsiz hökumu versin, bu da cəhənnəmlikdir. Elmin yoxdur bu barədə. danışma. Danışmamağına görə sən cəza almayacaqsın, cəhənnəmli olmayacaqsan. Bilmiyib danışdığına görə cəhənnəmli olacaqsın. Müəyyən bir şey yaqında bilmirsən, haqlına gələnə danışırsan ki, belədir. Əsasız danışırsan ki, belədir, cəhənnəmliysən. Üçüncü, Peyğəmbər s.ə.vənin adına yalan danışmaq. Bu çox qorxuludur. Həgər Peyğəmbər s.ə.vənin adından yalan danışsan, ki, belə deyib, çaşsan, cəhənnəmliysən. Lakin, ehtiqat etsən ki, Peyğəmbər s.ə.vənin bunu belə deyib və bu, şəriətdəndir və qəstdən zamanı çaşdırmaq üçün, fitnə salmaq üçün. Beni məhv etmək üçün bunu edərsə, bu əbədi cəhənnəmlikdir olar. Çünki peyğəmbər sallalləm istizə edir. İstizə etmiş oldu. İstizə etməylə də küfr etmiş olur. Və hə, bu biraz təhlükəli məsələdir. Peyğəmbər sallalləm deyir: "Kəzzəbə alayya muta'ammidan fa-liyatba' maqarahu min-nar." Yəni mənim adımdan yalan danışarsa, cəhənnəmdə yerinin hazır olduğunu bilsin. Bilsin ki, artıq onun üçün, yeri hazırdır. Başqa rəvayətdə də Mənim adından yalan danışmaqla, hansı birinizin adından yalan danışmaq eyni deyil. Hər yani, kimin adından yalan danışırsansan, əslən üçün təzim filan şey dedik, yalanla. Bunun o boyda cəzası olmayacaq. Çünki insandır. Nə işə deməyisidir yalanla. Amma peyğəmbər sallalləmin adından yalan danışdıqda artıq şəriətə həl aqırsan. Və bu cəhənnəmli olmaqla əsasdır. <coughs> Həmsinin təkəbbürlü olmaq. Təkəbbürlü bəyax, dedi ki, Allaha qarşı təkəbbürlü olan cəhənnəmlidir. Əbədi, təkəbbürlü edir, Allaha ibadət etmir. Ki, Allah kimdir, ona Bu, küfürdür. Amma təkəbbürlü etsə insanlar yanında, özünü dağdsa, bu cəhənnəmə düşəcək var ki, nə baxsa cəhənnəmdən çıxacaq. Çünki onun imanı da var. Allah s.ə. deyir ki, təkəbbürlük mənim. Təkəbbürlük və əzəmət, əzəmət mənə varıq. Kim bu iki bir iki şeydən birini, iki şeydən biri ilə özünlə, özünü insanlar arasında göstərmək istəsə, onu cəzalandıracağam. Yəni kim özünü, yəni kim təkəbbürlük edərsə və yaxud özünü əhəmləndirərsə, həmen yəni, gələndə ayağının altında qurban kəsilsin, nə bilim şəkiri əhəmləndirilsin, o cəhənnəmə amma kimisə əzəmətləşdirərlərsə özü istəmədən onu Allah inşallah bağışlayar. Başqa rəvayətdə də deyir ki, qəlbində zərrə qədər təkəbbürlüyü olan cənnətə daxil olmasın. Bu demək deyir ki, cənnətə heç zaman daxil olmasın. Yəni, cənnətə birbaşa daxil olmasın. Səhənnəmə, sonra cənnətə daxil olmasın. Altıncı, kimisə öldürsə, haqqsız, öldürərsə, Taq tama möminə öldürsə, Allah Subhanahu Taala deyir: مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا" Kim bir mömin öldürsə, uzun müddət Cəhənnəmdə qalar. Uzun müddət. Bağadıb Allah alayh və la'anuhu və abdə leh Allah Subhanahu Taala gəzəblənər, lənət edər və ona əzab ve verir. Çox qorxulu yalnız üç şəxsin ölümünə öldürülməsinə icazı verib. Dindən dönüb mürtədd olanı, zinakar qadın və kişinin, evli qadın və kişinin və bir də e, zinakar qadın və kişi dindən dönüb və bir də qisas. İkimiz öldürərsə, onun əqəzinə ondan qisas alınır, o da öldürür. Bir gözəl misaldır, Quran-ı Kərimcə, Mahidə surəsində. Görün, bu necə təhlifəli məsələdir. Eğil, <coughs> Adəmin əvlarlarından biri digərini öldürdü. Ha? Ondan sonra Allah s.ə.lə insanları öldürənlərin günahlarından ona da yazdı. Sönki ilk dəfə o öldürməyi o meydana çıxadı. Başqa çövdəyə kim indi bu atom bombasını icad edib, onu partlatmaqla fitnə yayır, xəstəliklər, insanları məhv edir, bir daha o yerdə nə bir bitki çıxmır, ya doğulan uşaqların hamısı şişəsi olur Bunu edənlər günah qazanırsa, bunu ilk təfə icad edən bütün o günahlardan yenə günah qazanır. Ona görə çalışın ki, yaxşı şeydir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 Nə gətirir, nəkə gətirir. Məhv bu, adillikdir. Əgər bacarmırsansa İslam dözünə aparmağı, heç bizimlə oturub durma, bizə yaxın gəlmə. Əgər bizimlə oturub durursansa, cahillərə yaxın gəlmə. İnsan iki tərəflə ola bilməz. Gəlibdə həm cahillərə sevgi, həm müminlərə sevgi ola bilməz. Yə onlara olmalıdır ya bizə. ya bizimlə məhvət qurub bizi sevməlisən, Onlardan ertekmeysen, onları yalnız görende başı salmansan, ya da onlarla oturup durup onları sevip bize isteğe etmezsin. <gülüyor> Ve salapçısından biri olmadı. Sonraki günah, <gülüyor> faiz yemeği. Riba. Ve faiz yemeği yaptığında Egele Suresinin 275. ayasını okuyup, bu arada malumat alabilirsiniz. O kestiler ki faiz yer, Allah onlara sehennemde azam verecek insanların malını batil yoldan yemək. Ya, bugün şeyh çox gözəl izah etdi. Sigarət satırlar. O tütün fikirləri Allah olaraq isə nə Bütün nimətləri bizə verir biz müsəlmanlara. Neft, pampoz, müxtəlif meyvələr. Bu nimətlərin əksəriyyətini bizə verir. Onlara isə nə verməyib. İsnəy olmayan şafirlər nə fikirləşir. Tütün izad edir, o tütünü satır sənə, səni bir tərəfdən məhv edir, səndən gələn gəliri də cövüq toplayır, sənə qarşı istifadə edir. Fikir ver. Allah olaraq heç nə deməyir? Fatir yolla tütündür. Elə görsən tütünü, yəni tütünü əzi, bu kağızın arasında büküb sənə versələr, yəni on çəkən adamı versələr, çəkməz, deyə bu nədir? geridə qalmışıq. Ancaq onu eləbəz edirlər. Qızıl çalızla, qəşin karıqla eləbəz edirlər və sərə və sərə səkəndə bu elə bilir ki, dünyanı buna verirlər. Dərk elə bilir ki, bu boşbaşıydan. Bu da qardar. Pulunda gedir, canında gedir və kafirlərə kömək edirsən. Bir şey eləmək var. Hansısa firma Filip Boris gəlib burada at oynarsın. Torba tisin, sənə öz ziyan verən o maddəni gözəl şəkildə sənə təqdim eləsin sən də yüreklə onu alıb günündə israf edəsən canına qəst edəsən 15-ə yaxın dəlil var ki sigaret haramdır lakin indiyə qədər qardaşlar arasında elələri var ki elə zənn edir ki bu məkruhdur məkruhdur məkruh edəmək olar məkruhlar yavaş-yavaş gəlir haramat etmək sələf deyir ki فَلَا تَحْكِرَنَّ الْسَغَيْرَ وَلَا تَحْكِرَنَّ الْسَغَيْرَ اِنَّ الْجَبَلَ مِنَ الْحَسَنِ Kiti günahları alçak gözləm, bax, nəzəmmət etmiş ki, kiti günahda nə günah da, olar, elgin də. saxla ki, dağ, balaca hırda taşlardan əmələ O büyük günah, küfrə də getirib çıxara bilər səni. O balaca balaca günahlar. O günahları etliyəcək, üst üste yığla, Allah görə artıq sən onun qadağalarına belə baxırsın. Eybiyox, eybiyox, heç hey, nolmaz. Və gəlib küfrə çatdıqdan sonra səni yenidən bu yola heç kəs döndərə bilməyəcək. Bu avara dostların gəlib səni bu yola, düz yola döndərən deyil. Ona əmin ola bilərsiniz. Sonraki, <coughs> böyük günahlardan zalimlara sökənmək. Zalimlərə təvəkkül eləmək, zalimlərdən arxayın olmaq, yox sənə kömək olacaq, ona arxayın olmaq olmaz. Zalimlərə istinad etmək, onların köməyinə təvəkkül etmək olmaz. Bu da cəhənnəm əzabına insanı bütçər edir və bir də sonuncu, bununla da bu mövzunu bitirək, şəkil çəkənlərə. Şəkil çəkənlərə də əzab olacaq. Allah-u Allah deyəcək ki, çəkmirsən bu şəkili. Çalışmırsan ki, özünü mənə oxşadırsın. Hə? İndi canlandır ona görə, necə canlandırırsın? Canlandıra bilərsən. Hə? Oxşadırsan, axıra qədər oxşadırsın. Canlandıra bilmirsən sən, o etdiyi əmələ görə cəzanı çək edirsən. cəhənnəmdə cəzasını çək Başqa rəvayətdə deyir ki, özünü mənə oxşadan şəxsdən daha zalım kim ola bilər? Yəni, şəkil cəkmək ilə. Başqara vaxta dedir ki, hər bir şəkil cəkin cəhənnəmə düşəcək. Və cəhənnəndə satıq. Bunlar, dediklərim cəhənnəm barisində bir nəsiyyət idi. Və heç kəs, heç kəsi məcbur etmir ki, bu dediklərimizi əməl etsin. Bu, yalnız bir nəsiyyət, bir xatırlamaq idi. Yoxsa siz əvvəlcədən, neçə ildisanda olaraq bilmirsiniz ki, təkəbbürlük olma olmaz, sigarət təkmək olmaz, tavarlarla oturub durmaq olmaz. Yəni, bunları bilmirdiniz ki. Yoxsa, bugün bildiniz. Bəs bilirdiniz ki, bilirdinizsə, niyə buna əməl etmirdiniz? Və yaxud əməl edənlər daha da əməlində sabit olsunlar deyə onların yadına saldırıq. Mən əminəm ki, bu dediklərimi sizin aranızda heç kəs etmir. Da Allah'tan da arzun budur ki, ona tərəf, bu əməllərə tərəf heç birinizi meyil etdirməsin, ona tərəf yönətməsin, sizi o günahlardan Allah qorusun, xüsusən də cəhənnəm əzabından bizi Allah qorusun. Bu günlərdə Allah'tan bağışlanma diləyin, bu balaca duanı, lakin əzəmətli savaba nail nail edən, sizi əzəmətli savaba nail edən o balaca duanı bu günlərdə edin. Allahumma inni kəhf olun, kərimun, Tuhibbul affa faafu anna Bu dua nə idi? Bu dua nə? Bu dua nə? Kitaplardan təvələrələyə bilərsiniz Subhanət Allahümünə və atubu ilyək